היפופוטאנס! שלום ילדים! שלום! שלום! אני המורה המחליפה שלכם. היות והמורה לא כאן, נעשה את מה שאני יודעת לעשות הכי טוב, וזה שיעורי מדיטציה. זאת לא בושה. לא בושה לומר, אני דפוק, אני הולך לעשות מדיטציה. מדיטציה זה בעצם פירוק של מדי ותציה. תציה זה ביוונית תציוס, ומדי מהמילה מדוס. מדוס ותציוס. מה זה אומר ביחד? לא יודעת. אני יודעת שיש פה כאלה שבאו רק כדי להתחיל עם בנות, אז תנו לי להרגיע אתכם, אני נשואה. לא באוסר, אבל נשואה. מה אתה רוצה? יש לי פיפי. לך מהר, תעשה. בואו ונתחיל. עצמו עיניים ודמיינו את עצמכם מרחפים מעל חורש. מה זה חורש? זה כמו יער. זה לא סיעור פטיפו. אם יש למישהו שאלה, אני כאן. ככה גימל ראשונה לא תגיע בחיים. לנירוונה השמימית. מה זה נירוונה? מירויננה? אני רואה שאתם צריכים רענון בתחום המושגים. זה חורש, כמו יער, ונירוונה שמימית זה כל הטוב שבשמיים. זה כמו אלוהים? לא, תזכחו מכל מה שמדברים אליכם. אין אלוהים. תוציאו מכאן את הרכיחה. מה החוצה, בואי? יש בודה, והוא היה, היה ויהיה. טוב. בוחן פתע? כולם להוציא כריות? אין לכם כריות? טוב, תתחלקו בכריות הפעם. יש לך כרית? כבר עברתי את האמצע. למי שיש אח גדול או שכן שגמר בית הספר, תוכלו לקנות ממנו כרית משומשת. ועכשיו, נראה סרט קצר, בקס בני עושה יוגה. כל הרודים האלה פה, הרודם! איפה העונה וזה שיכה אותה ובישנו? נגמר הסיעור. לכו לחפש את האני העצמי שלכם. דניאל? מה? קסטיס, ההורים יבואו אליי לשיחה. הם כאן אמורה. שייכנסו אליי תכף ומיד. שלום. שלום איך. שלום. שלום לך, אני... שתדע שהמצב של הבן שלך הוא מאוד חמור, מאוד! תראו. הבן שלכם לא זורם, לא זורם! מה זאת אומרת לא לזורם? תנסו לחשוב שאתם בחורש. מה זה חורש? במחנות הקיץ של הודו, יש את הטאו שעושים מדיטציה כולם, זה, ואז כולם מלמדים לא אותם לעשות החזקה לאופנוע לא שלהם. כולם באים עם אופנועים וזה, מתדלקים את הגמלה, ואז הצ'יקרה מגיעה, והוא שואל אותם מה שלום האופנועים שלכם אני הם במצב טוב. ואז אין ויאנג באים, יושבים איתם ומלמדים אותם לעשן מהאקזוס של כולם, שיש אחד פצוע בגלל האופנועים, הם עושים רייקי עליו, כולם מסתובבים עליו עם הכפות ידיים, ואומרים לא עליו רייקי, רייקי, זה רייקי זה ומביאים לו, לא לו אחרי זה עוף טנדורי, עוף טנדורי כדי שהוא יאכל ויהיה חזק, שם אני מבקש מכם להתחבר לא אל הפנימי שלכם, yeah. אתם לא מתחברים. אחרי שם. זה בא ננדוס, שהוא פנימית. אל הלילה, והוא פשוט אוכל את כולם, אוכל את כל הילדים, ואז הוא עושה גרפס, וזהו, נגמר המערכות פשוט. C-O-I-M